egila ezan e, bertara izten denean e, ikusten da ondarribikoa arotzen ea bazarriko argazki derbat. Nion gure elgurua gaurkoan e, bada beste maila batekoa. Bada batetik e, ondarribia sartuta dagon erdiaroko erribildu eta, eta irien zarearekin batera urtero egiten den e, bazarrean parte hartzea, eta hor e, jakinia da maizu izen ere e, jonden urteko ziturreko kultur turismoari guruzko zariak jasotzula azkare ondari biak den duen horrek. Eta aurtengo berezitasun nahundi jena izango ditateke kuraldetik kultur ondarearen lanketarako e, ari diren ereduak e, aztertzen garela arma plaza fundazioaren bidez e, kultur ondare hori ondare arkitektonikoa eraberrikoa duten zenbait e, irirekin landu eta gero balioan jarri duten hoiek Adibidez, negon gera e, Balearru hartetako eibizako ausatziarekin, haiek badute erbuk bezala bat gotorleku eder bat, gero e, Kataluniako zeo deurtzeleko ausatziarekin ere gondera, kultur rondaria izarteratzeko mauz ba, holan bikaina eta egin dutela,